פרק מ"ה. ובהפילכם את הארץ בנחלה, תרימו תרומה לה' קודש מן הארץ. אורך חמישה ועשרים אלף אורך, ורוחב עשרה אלף. קודש הוא וכל גבולה סביב. יהיה מזה אל הקודש חמש מאות בחמש מאות מרובה סביב, וחמישים אמה מגרש לו סביב. ומן המידה הזאת תעמוד אורך חמישה ועשרים אלף, ורוחב עשרת אלפים, ובו יהיה המקדש קודש קודשים. קודש מן הארץ הוא, לכהנים משרתי המקדש יהיה, הקרבים לשרת את אדוני. והיה להם מקום לבתים, ומקדש למקדש. וחמישה ועשרים אלף אורך, ועשרת אלפים רוחב, והיה ללוויים, משרתי הבית, להם לאחוזה עשרים לשכות. ואחוזת העיר תיתנו חמשת אלפים רוחב, ואורך חמישה ועשרים אלף, לעומת תרומת הקודש. לכל בית ישראל יהיה. ולנסים מזה ומזה לתרומת הקודש ולאחוזת העיר. אל פני תרומת הקודש ואל פני אחוזת העיר. מפאת ים ימה. ומפאת קדמה קדימה, ואורך לעומות אחד החלקים, מגבול ים אל גבול קדימה. לארץ יהיה לו לא לאחוזה בישראל, ולא יונו עוד נשיאי את עמי, והארץ ייתנו לבית ישראל לשבטיהם. כה אמר אדוני אלוהים, רב לכם, נשיאי ישראל, חמס ושוד הסירו, ומשפט וצדקה עשו, הרימו גרושותיכם מעל עמי, נאום אדוני אלוהים. מאזני צדק ואיפת צדק ובת צדק יהי לכם. האיפה והבת, תוכן אחד יהיה, לשאת מעשר החומר הבת, ועשירית החומר האיפה. אל החומר יהיה מתכונתו. והשקל עשרים גירה, עשרים שקלים, חמישה ועשרים שקלים, עשרה וחמישה שקל המנה יהיה לכם. זאת התרומה אשר תרימו, שישית האיפה מחומר החיטים, ושישיתם האיפה מחומר הסעורים. וחוק השמן, הבת השמן, מעשר הבת מן הקור, עשרת הבתים חומר. כי עשרת הבתים חומר, ושה אחת מן הצון, מן המאתיים, ממשקי ישראל, למנחה ולעולה ולשלמים, לכפר עליהם נאום אדוני אלוהים. כל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת לנשיא בישראל, ועל הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך, בחגים ובחודשים ובשבתות. בכל מועדי בית ישראל, הוא יעשה את החטאת ואת המנחה, ואת העולה ואת השלמים, לכפר בעד בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, בראשון באחד לחודש, תיקח פר בן בקר תמים, וכתתה את המקדש. ולקח הכהן מדם החטאת, ונתן אל מזוזת הבית, ואל ארבע פינות העזרה למזבח. בעל מזוזת שער החצר הפנימית. וכן תעשה בשבעה בחודש, מאיש שוגה ומפתי. וכיפרתם את הבית. בראשון בארבע עשר יום לחודש יהיה לכם הפסח, חג שבועות ימים, מצות יאכל. ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל עם הארץ פר חטאת. ושבעת ימי החג יעשה עולה על אדוני, שבעת פרים ושבעת אלים תמימים ליום, שבעת הימים, וחטאת שעיר עזים ליום. ומנחה איפה לפר ואיפה לאיל יעשה, ושמן חין לאיפה. בשביעי, בחמישה עשר יום לחודש בחג, יעשיך אלה שבעת הימים. כחטאת, כעולה, וכמנחה, וכשמן.